Eta multsua badu, paisa zeldu girela, ziren eskual txekianik lehatan oita behatzean atxemandut lehen aldikoz paixen eta antikat uh, urte ustiz hemen gira erakusten nola, nola azten den, eta xingak mailan eta nola jastatu eta buskak nola joiten diren, erakusteko Eta zer diozu eskalxegian ibilbidia zen eta zuk uh, bai erranduzu mezala bitu zien horrekin eta geroztik uh, sekulako arrakasta bildu du jazle eh, geoago eta jabo bad dira xeria ezagutia da zerdiozu hortaza. Hori gauza eggan somarkia auukan dugu jaz eta. Oztera, besta eder bat egin dugu, aldu eko xokoan eta ba egintien oitamar bat sokmarka franzi guztitik eta e, e, hemen egun guztiz hemen dira, denak, hafen gehienak hemen dira, Zalonian eta egun guztiz aipatzen dugu, nola ongi bastuen egun hori eta plazek egiten du egin, egin duenak ere, zera anizgazte, jindira, sokmarka horren ondotik Uh, segianen uh, nola azten diren, jakiteko uh, eta uh, gurekin uh, lan, lan egiteko